الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> حامیم تمزیل الكتاب من الله العزیز العلیم سورة حامیم مومن وحوامیم سوره حم می مومن پاره کوي او الله سوره حم می احقاف اخیری ته حوامی حدیث کے رازی دی باج القران نه قرآن ریخم دی او ټول مزامين په شان سوره انعام او اعراف سوره زمر کې دعوا دا رد شرک فل نا بدلی ذلتا په فدعا سره چې فضل مخلصین له دین ال تي ویلی فضل <سؤال> الله <سؤال> مخلصین له دین فضل <سؤال> تسوار السمايات کې دلیل نقل و ذکر کې د موسی عليه السلام ناور رجل مؤمن په دې دو مسلح عزمت پسلور طریقو بانده حامیم اللہ پوئی پو مانا ده ده یا و اشاری دیتا چه قرآن حامی او ماحی ده حامی او ماحی اللجج حجتنی جمکڑی دی او شبہاتی ردکڑی دی تمزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم نازلی دلد دی قرآن نطرفا دا اللہ ندی جزو رور ذات تے او پوہ دے پار سبان دے غافر الزم بے بخن کے دے گناہ دے وقابل التوبی قبل ان کے دے توبی دے شدید علی قابی ډیر سخ آزاب والا دی زد او ڈیر لوی قدرت او طاقت لا الہ الا هو نشتے بل سوک لائق دبند گئے مگر دوائیو اللہ دے علی المصویر او دے اللہ تراتلل دیم ن اوسې په توګه الله بیان کړی دی دیکن. دا چې دا زالې ازمت بیانوي چې دې مسلې کې څوک کافر دي ما یجادل فی آیات الله ای الا الذين كفروا جګړه نکي په دې آیاتونو دلاله کې اسلام حق بیان شو سی فات اولویت ایسو دې کې جګړه نه کوي مگر آ کسان چې کاهراندي ولا يغور کا تقلبهم فلبلادو زو کنه کیتا لږا غر زيدل راغر زيدل د دې په خارونو کې نه دنیا په هر چا چلایې په دې مدو ککېګه ولیدا دا یواز دین دی کذ زبد قبلهم قوم نوح درو جن کړیو پیغمبرانو لرا مخک دین اقام جن نوح علیہ السلام والاحزاب من بعدهم انوروا دلو قوم نو پست دینه محمد کل امته برسولهم او قص کړیو هرې او امت د خپل پیغمبر په حق کې لیا خذوه چراوینسی خاله وته نخلاص کنو وجادلوب الباطل هم او جگړې کړي وې دي سرا تخپل باطل دین د پاره په باطل باندې زومرزان واجو او قربانې کول چا بیا او سره جگړې کول لیده هذوب ال حقا د مطلبو چلرې کی او دفه کی په دې خپل باطل سرا حق د دنیا نه اللہ یو بست جدا کارشورو کو بیا موتاو نکاتا فاخستهم امینیول فکیف کانا اقاب مسرنگش عذاب زمانگا غیلرا فکزان لکا حققت کلمت ربکا علی اللذین کفروم ام دقسی ثابت شویدان فیصل در افستان پدی کافران باندی انہم اصحاب النار چدا یان نمیان دي اخری کافران د دې امت یادی زوم عظمت د مصلی څوک چې دې مصلی خدمت کوي د الله ملائکه ولا پارش کې دعاګانې واړې الضی نه حملون العرش اغه ملائکه چې د ارش دلان دي ته وای چې دې ټینګ کړي دي ومن حوله عواغی چ چاپیر دارش ندی یسبحون بهمد ربهم تصبیح وای باقی بیان کی بهمد دخ پر رب سرا و یؤمنون به بیم ایمان راوی پاللا باندې ایمان حکام و خاداویش تره و او ذکر اولیو کو ذکر حکمت تپارا چموږ سره را بيتراش مونږ مؤمنان یو او وي مؤمنان دي نو مونږ او ملائک په دې صفات کې شریک یو کنه دا یو جماعت خلق یو اصل دې په اړویو مينو ناراوړو چغری تاسو په ایمان کې شریک یې دا کومه دعاګانې واړې کنه چې تسبیح وای کوی استغفرونا بیا بخنه واړې لِلَّذِينَ آمَنُو داغِ کسان ده دا پار خاص کر چه مومنان دی دی دنیا کی چه اخی دی سمیدی که نا داغی ده دا پار دعا گانه واری رنبه دعا دادا دا رَبَّنَا اے رَبَ زَمُنْغَ وَسَحْتَ كُلَّ شَهِرْ رَحْمَةً وَعِلْمًا رَسِدِلِ ستا رحمت او ستا علم پسیفات و پاسما حسنا سره دعا غواړيخه الله تعالی دغه صفت وسيله کوي رحمت او علم دا وسيله کو فغفر للذين تابوا پسته بخنو کې هغه کسانو تا چې توبه استل له شرک نه دیمه کوي وتتابع سبيلك او تابعداري کوي استاد قران او استاد دين او قيمه عذاب او بچ كي دي دا عذاب دا جهنمنا دوئمه دواء ربنا اي ربض منغا و ادخلهم جنت عدن النلتی سنگا جب دي جبخن اوکر دیتا نداخل كي دي لرا جنتو نتا دا هميشوالي هر جنتنا وعدتهم چتاو سروا دکر وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ فَيُوَازِنَ أَغَسوکُو چې صالحان وي توحید والی ددیدې دپلارانونو او ددیدې دبیبیانونو او ددیدې اولادونو ټول خانه دان ولې جنت ته داخل کا انک انت العزیز الحکیم بیشکہ الہ ذات زور ور لیکن استاکار دا حکمت نو. هر کار کستا حکمت تی نو. دریم دعا. وقیه مستیعات و او بچ کی دیل را دا اخرت دا سختو الو مصیبتون انا ومن تقیل سیعاتی اومی دن اغسوک چو بچ دا سختو دا در اروز انا فقد رحمتا یقنن تا پر ڈیر لو ارحمو کو قذالک هو الفوز العظیم او دره کامیاب دی ډیر لوی او درې عظمت بیانې چې په داس خلق الله قهر او غضب ده چې دا مثال نه مانی ان الذين كفروا بے شک کسان چې شرک کړي یو ناداو نا اوی تبا आवाज کړي قیامت کې لَمَغْتُ اللهَ أَكْبَرُ مِنْ مَغْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ غُصَدَ الله غُصَدَ الله دير الولهذا ممغتكم دغس استا سنان فسكم پخپلو زاننو باندي استدعون الى الايمان كلج تاس لو دعوت تر کولي شدي ایمان ای وتكفرون تاسو وې انکار کو اړیر غصبه وې چې چا و توحید بیاناو الله وی نن زما غصا تاسو باندې دغه نزياته ده تاسو چې زو مره پکړې و زما غصبه تاسو نن نزياته ده هغه نه چې تاسو په توحید بدګړل له قالوا ابوي عيذي ربنا ایرب زمونگا امتنثنتهین ذوزلذی ملکیو واهیه تنثنتهن ادوزلذی جونذکیو فاترفنا بزنوبنا نو بس اقرار کو کنه په خپل ګناو نو سره فهل الیخروج من سبیل خروج ګوري کوم ځای سره نشتا فهل الى خروج من سبيل نشتدوا وتلو تاسلارون جوزو جهنمنا الله وين خدا تاسو کې جداول جهنم کې پراته ځالکم ذا عذاب چلي تاسو ته مایه مشرکان او بانهو فذي وجد بل جرم خبره اجازه يله قلت باوازونه شو الله تا يوازه چيا الله کفرتم تاسو باڑير غصا قوله چدا دا اولياء دشمن دي گورا صبح توحيدنم اخلي ديوالتایار جواب سئی کرده چدا دا اولياء و دشمنان دي کفرتم تاسو با کفر کوا و ایو شرق بهی او کاله سره بهشر کې د شو داس مجلس بړو توؤمنو تاسو وړیر خوحاله ایمان به تاذا شو اویا اوبانې توؤو چې دا نهدي وګوره دا دیا او عادب دی احترام احتران کوې که ف الحکوملله العیل ک كبير دپسنفیصله د الله په اختیار کې د نوفیصل د الله چې ډی روچت دی په پتونو کې او ډیر لئ دی په خپل قدرت کېول یوری کوم آیاې الله غذاات دی چې خته اوس خپل ياتونهل قدرتونه ال قدرت داې یو ن ضرله کوم نما ریزکانناازلی تا سباندي داسمان نارز کو چې اوبدي ارې زړه زړه پیدا کی کنا او ما تذکر الا منیب نصیت ناخلی ز قران نا مگر اغاسو کو جلل سره مینا محبتي منیب فضل المخلصین له الدین دعوه بدل کړه او سوره زمر التیویلی فابذ الله پیغمبره بندگی کو دا الله خالص عدل تدیم مومنان توي اي مومنانو رمضانک الله لرا پداسه حال کي چې خالص كون کي شيغ الله رب لنا وسلين وسلي پريداوي ولاو کر کافرون نا کافرانو باندې بدګانی پدي باندې توګه با ابي خچوي کیسو توحيد بيان هي ها نا بغښتے کنا قران وي چې دا بغښتے ها تعریز دے د دې اعلی اوتا چې د الله عظمت بیانېږي دا تعریز دی تعالی وي جستاسو دی اعلی اوسه کړی سارش یشته درجه یشته دی رفيع او درجاته الله دې روچتو مرتبه والره زول عرش دارش مالک دې توضیح په لوم سو بیان وکړ کنه یلقي الروح من امره او ذلیل قران د خپل طرف نه من یشا ومن عباده هغه چې خو هي شی د خپل بنځیانونو نا استاذ علیه وحی نازلی چرته بچا کنا لينذرای یوم التلاقې جو یریدا بند خلق زده ورځ د ملاقاتونو نا ورځ قیامت ملاقاتونو وي بچا کنا یومهم بارزون اگر اوځي خلک براحکار شي د قبرونو نه لا يخفى عل الله منهم شيء نوی پټ پاله باندې زذیناهس یو شيء لمن الون کل اواز وکړي شي د چا د پادشاهین انرزیم هیڅو باغ نه کوي للواحد القهار خاص دا الله دا چې واحد لا شريك دې پر جوان دې زور ور دین ها بات شاهنتول غليول دي الیوم یجزا کل نفس بما كسبت نن بابا سزا ور شي هر نفس تا دا دی عمل چې کړي لاز ظلم الیوم نن ظلم زیاته نشتا نن هډېره دین صاف ورځه ان الله سريع الحساب ادل لا توخون لگی بیشک الله ډیر زره حساب کوونکې مومنانو سره به دمر له کله فرض مانځو وخت دي سره به حساب په دمر له ګوښ کیږي کی وانذرهم یوملعزفتي ویرا دا خلق او دا غر وزینزدینا عزفتل اعزفه وینزدې قیامت ازل قلوب لذ الحناجر کله چې زړونه د خلقو بار او رسیدې مرایتا غازو مینا ذيبه زباوی جسن اس اخلو او روح سر راوزی ذيبه زباوی غازو مینا مال الظالمین من حمیمن نبی د دې ظالمانو مشرکان د پارسوک دوست ولا شفیع او نسو خلاص کې دی په ټمو او کنه اس اخلاص اون کې یو تو او چې دا غو امن لشي یعلمو خائنت العیونی پوی ګل په خیانت دسترګو او ما تخفیص صدور او په غ راز باندې چې په پسلو زړونو کې دي دړ بندل لا پوی چې خیانت کړی دی چې زه چې په غلای کتلې لري چاته په اړیم ولا پوې چې زما نه پټول شي او استاذل کې چې کوم راز دی دا او ته ګوري دې زموږ اسمان ته نه ګوري په دکې دي سمون تي دي ودا استاذل کې او مرز دې کنه ها الله یې پاره مرزوم پوې ګمه اما تخفیست دور دکارې استلې والله يقذی بالحق الله قاضی دی. فیصلی کوي د انصاف او سومه اخرت کې مخا ولذین ادعون من دونه او کسان چې دی, و دی, و دی او توازن کوي بغیر د الله نه کوم دی او کجو ان دی او کله غټنه جوړ کړی دی لا يقزون بشین هغه وص فیصلو کوي اسلې چې ته غټنه کوچا جوړ کې پدې استاد پار فیصله کوي لا يقزون بشین هغه هیڅ فیصله نه شکول ادي تی نه جمهور لوی لوی اوسان جوړ کړی چې بس ایسایا اسلام خلا سی بس موږ نور څوک نه پیژن شي انګان د حضرت علی پتام دی بریلیان د پیغمبر پتام دی عاشقان الله وینا لا يقزونا بشی غیزه سپېڅله کوله شي ان الله والسمی والوسیر ویش کلا اور یذن کے اولیذن کے دصفاتنا د اولوہیت بل چا کی نشتا عالم یسیرو فل ارض دی نگر زی پزما کا کی چې دا حال حالقوری کنه چې غی سره چلو شو و ينظرو چې وګوری په نظر د عبرت سرا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم چې سرنګی شاخری عاقبت حال تا وی کسانو چې مخکدینو و کانوهم اشد منهم قوتن و ده حلق ډیر زیات د دینه په طاقت کې و آثارن فل ارض او په اړولو ਸੰبالولو د زمکه کې زمکه ښهې سمبال کړې و سو کوئی آثارن نه نشانه پرې خې چبي خلق ګوري چې دا د عيذ الله سوابا ته دي فخذوم الله بزنوبهم هغه ځان سره وړه غسامان هغه واړه او کرونا او غرسو الله بزنوبهم او نيول الادي لرا په سبب د خپل ګناونه و او ما کان لههم من اللایموا قا د دې پرد الله د عذاب نه سوق بچ کوونکې راتول رغب شفاعت قهرې ښا من واقه من شفیع ذالک بانهم کانتاتیم رسلهم ده هلاکت او تبای ذکر الا چې دغه قومونه او چراتله ودی پیغمبران خپل بالبییناتې په ډیر واضح بیانونو سره ښا د حق پرستو بیان ډیر واضح هي فغفروا <سيح> لا يهن معنا خبر بالکل جرأت انکار وک فغزا ومللا اللهونی والپخله عذاب سره رغی دا خیال چې موږ سوک نشینی وې الله ډیر طاقت او زور واله شدید الیقاب او سخت عذاب ورکون کې یو مثال بیانې دغه دنیا کبرا او وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا يَقِينًا مُنگ له غړیو موسی السلام په خپل معجزو سره وسلطان مبين او په یو دلیل ښکارا چا اسوا یاد موسی عليه السلام روبه الا فرعون وهامان او قارون کاबिनेट یې لګللو دا کابینو فرعون تا جسادرو هامان تا چې وزیرو او قارون تاچی ملاؤ ہمیشہ بات شایی خلق پدی باندی کئی خوا ملاؤ پاکی خامک آئی ذکرہ رہے دفاع کئی کنا خوا فقالونو دی طولو وی ساہرون قذاب داخل جادو گردی ریر در اغجند موسیٰ علیہ السلام تیوی طولو وی گر خوا فلما جاؤن بالحق من عندنا کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام پا حق سرا زمونږ ده طرف نام قال اقتلو ابنا اللذین آمنو ما هوم دیو منصوبہ جوڑکڑا چه قتل ہوئے او وجن از آمن داغی کسانو چه مومنان د ده سرا چیر دا دیر کامیاب منصوبہ دخوا یا بچیو لقتل کو دیو دا موسیٰ علیہ السلام نا لاسو باسی دو ایر اغا خلق دی دی بچی سکي یمال سکي واستحيو هم او پريګ دے د دې زنانه د خدمت ته پاره او ما کې ذول کافرین الا فی ظلال او نذ چل ول د کافرانو مګر په ګمراه کیو په تبای کیم کور فرعونوی کنه خو وجنه یې وجنه <تصفح> نچا کار سو چې فرعون پوسې دی غو جا پاکي وقاله فرعون او فرعون زرونی قتل موسی فرې دی ما له زی قتلهم وجنا موسی عليه السلام ربا و سوادو کی اخبر کی. چه چه ولي يد ربہ دې ته وسواز وکي خپل رب ته چې زمانه اخلاص کی چا توې چې ولي سچلې چې ته دور اوسه او وی ان ی حافو یبدل دینکم په دین باندې خپایما یریګه ما چې بدلی دا موسی علی السلام تاسو دین بل دین راولي او ای یظهر فی الارض الفساد او یا په زموږه کې فساد شروع کې ځان لړلې جوړې دا فساد ته ظالمان د دینه یریخه په چې ډله جوړه نشي ګوره بل بلا کراته جوړ نشي وړي دې ته دی فساد ويخه ځان لدنه جوړي ويخه دا فلابې نشي جوړا کا ولتکم منکم امته وقاله موسی او موسی عليه السلام چې ته ما وجل شي بتاکا اني عستو بربي وربکم ما پنا حاصل کړی دا غزاد سراج زم ما رب دې استادو رب دې منکل متکبرن فراعون یہ قبل ارسوک بلا چیخه ده هر متکبر لا یوم نبیوم الاحساب او چیما نی یقین نی پرز قیامت دا غم وسرنی نما با وسر پناه حاصل کوله تم اوجلشی ادي کی او سویر دا angle حق پرس هرځه کی کنه خ میدان ته مقرالکنه خ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ويوسف ليجتمعوا من المسلمون او ذا فرعون ده خاندان نو یکتمو ایمانه مقنوا راغلین ایمان یې پټ ساتلو چې مقرا نو سخکارک کنه اتبتلوا رجلا يخلق تاسو وجنه داسې سړی ايې قول چا چا رب چې رواي چې رب زم الله دې دا صلیحو د سونی سره ته له لغوارې سره او تاسو یې واجی نه وقذیا ربکم اور اغله تاسو ته معجزو سره یوانا دونه نه موږي دي په طرفه دا رب طرف تاسو نه وایې کو کاذبا قال کذبو کچره دې دروغ جنوي نو ته پتاس یې سبوځې ده دروغ او بل به په دپري وځي و ايہ کو صادقا او که رشتنی په خپل خبره کې يوسف کوم بازلذي يعذكم چې څه ته وینو دا وکیږي ها راسي بتاس تبا ذاغ عذابنا چې دې سره وعده کوي ته وې د تقريرو نټريننګ کړلې په دا زلمبه تقرير ده ښا اداسه په طریقې کوي ان لا يهدي من و مسرفن کذابون فرعون تا اشاره دخوا بیشکا اللہ گوری دیتنکو یا چاہتا چھو دیر سرکش دیو دیر دروغ جن دی نم ناخلی خو فرعون یادی یا قوم لکم الملک اليوم ازما قوم استاسو ننظور دی بات شاید زواہرین فی الارض او زبردستی کونکی اپز مککی ننستاسو زور دی همین سرنا من بأس اللہ انجا نسوک با بچ کی منگا دا اللہ دا عذابنا کچر راشی دیر تاثیر خبرې کولی نو پا داس خبرو بانده خلق راوڑی که نو فراون بابا کی ذر راو دا انگل نو دا باطل پرسکار دیکھا حق پرس با تقریر کئی ادی با چی ٹولی کی قال فراونو او فراون ما اوریکم الا ما آرام زخو نخیم تاستاں مګر هغه خبره چې ما په سوچ کړې وې ما په سوچ کړې ده کنه نو تاسو ته چاری باده خبره نه خایمخه هر باسی پرسته او ما اديکم الا سبیل الرشاد او زه خو نه خایم تاسو ته ہدایت نکو مګر د لارې د اصلاح زغوتاسو له ګورم تاسو په عزت پسی ګرځم یو چې فرعون ویلو نو په 200 کې بداس ویخه و پا با دید بار نی پکارو وقال اللذی آمنا و بیغا صلی چیمان راوڑه و یا قوم ازما قوم انی خافو علیکم زیاریگم پتاسو بانده مثل یوم الاحزاب پشان دا عزابونو دا غی قومونو علم بنو یوم اغروز دا عزاب اغروز دا عزابونو بدر بانده احزاب سوک دی مثل دعب قوم نوحن وشان د حال لقمد نوح علیه السلام وعاده و سمودا و عادیان و سمودیان والذین من بعدهم او غاچی پس دا دین راغلی او قمد شعیب علیه السلام لوت علیه السلام دانس اعزاب بدر بانده راشی او م اللہ یرید و ظلم للعباد او دا نه نده دا خدا لا عدل لخوا ولی اندام چی رنزرشی نو خلق پر ایکینا کینسر پراشی کٹ گئی ہے کنا تا بدلند پار سی ہاتی کنا ہا ندی اللہ ارادہ کہ ان کے چ ظلم کی پخپل بندیاں نو و یا قوم یز ما قوم ان یہ کھ بولیکم یوم تنادی زیری گم پتا سبان دے دا غوزید آواز نوناں چ کلا با نو نشری و اوازونه وې کول یا ویلنا یا ویلتاوازونه په هغه روز دي اوازونو یا د قیامت روز یوم اتولونا مدبرینا هغه روز باندې چې تاسو واپس شېاکون کی د محشرنا نه جهنم طرف تر روان شه مالکم منل لا یمیناسم نبی داوود پره دال ادا عذاب نسوک بچ کو انکه و من یضلل اللہ فما له منادو اوسوک چله گمراه کی پهپل حکم سره نبی داوود پره سوک ہدایت کو انکه رجل مومن پهپل تقریر کی حواله ذکر کیخه تعالی مقرر اصول لیکنه کله په کتاب حوالہ کله په عالم حوالہ کله په پیغمبر حوالہ ولکه را یا کوم یوسف من قبلو ای مصروالو راغلو تاس یوسف علی السلام په خابل ویناتی په دغه دلیلونو سره په جیل کې سمره مدلل بیان کړو فما زلتم فی شکک مماجاکم به همیشه احتیاص او په شک کې داغه مسالې نه چې راغلې او تاسو ته یعسوب عليه السلام باغې باندې حتی اذا حلقه تر دې چې هغه مور شو لاړ د دنیا نه او تاسو شک نه ووته خو په لکه تاسو خوشاله شوې قلتم اویتاسو لایبا عليه السلام من بعده رسولا چېبانه را لېږي الله پس دنا بل پیغمبر شکر دی چې خلاص شو تینا يا خدای دا د بدل پرستو حال له تی ډیر څنګه کړه قزالک یذل الله دا سه لا ګمراه کی من هو مسرف و مرتاب او اوس وکي تی تجاوز کی ده حد نه او شک کی ده الله په حکمونو کی اداه اصلور مرتبیذ پر ذکر کی چې شک مجادله او ختم القلب تہہ باتیں پر سدری مر تعبیخ اول شک پیدا شي فما زلتم في بیا گمراہ شي کذالک یذل اللہ بیا جګړی شروع کی یجادلونا نو کذالک اتبعوا اللہ اللہ په مهر رگی شذ بس کذالک یذل اللہ تاسو هللا گمراه کی او سو کو چی مشرک دی او شک کی قیامت کی الذين وكسان يجادلون في ايات الله چې جګړې کوي د الله آیاتونو کې بغیر سلطان اتاهم او دلیل وسره نشته د ځانه لګیاوي بغیر د دلیل نه چراغ لیدي تا قبرهم حق عند الله وعند الذين امنوا ذل خبره ډيره د غوسې ده الله په نسبان او داوي کسانو په نسب چې مؤمنان دي په شرک باندې الله لغوس ورزي امامان الله ولې چا نه نوور خوې سره پریدا وي څه خبره ده که دا خوې زله څه پاپه کار دي نیت پور هو دا نیت دی چې زیارت لزین ته تپوس کوي چې په نیت باندې دي کوسا بذینیت باندې چې ما ته قیامت یاد شي ما ته وی دا بده خبره د احلی ولا لټیخه هغه د قیامت نه خبر دی کبره ما ته نه اندل لای ډیر لوی د غصې دا الله په نسب باندې ودا کسانو چې مؤمنان دي کذالیک ایت با الله علا کل قلبی جبار دا د لا قانون دی ښا چې مہر لګئی خدار چا پزړنه الکُل قلب متکبرن جبار په هر زړه دا انسان چې متکبر دی او زبردستی کولون کې او متکبر دی او عینات ګر دی نو په هغه زړه باندې الله مهر لګایي هغه ته خو یا زړه دینو نو کُل قلب یې څنګه وي ده خو منسوبې پکې دی ری دیر منصوبی مشرک پدل کیخا او هر یو بانده ولی اللہ محر لگی چه دا نکامیابی دا نکامیابی وقال فیراؤنو یا ها ما نبلو لی سرحن اوی فیراؤن پل وزیر تے ہوئی چه اے ها ما نا جوڑ کا لما دا پاره یو مانے یو مناره لان لی ابلغ الاسبابا صد پاره د دې لپاره چې زه اورسمه د غی لارو ته د لارو تزان رسم کومې لارې اسباب السماواتي او لارې د اسمانونو فأتلی إلیهی ملای موسی چې زه تماشه وکم ځن خبر کوم چې د موسی علی السلام اخدای کوم زید بینیل ازنوه کاذیبا او سمایه قند چې د دروغجن له خاصه ما کړینو ما پا قلارا نپریدی نوی ایسوڑی اتا تیسوی لیدی تا سی ظالمان ندا خلق خواه حامان باوز کرانڈی راخلی امونا را بجوڑی ندی تا حکم مجازن وی اگر با حکم کئی خلق شتے که نخواه فکذالک زینا لفراو او داغه سي شو د فراون تا د بد عمل ددو بد عمل سو موسی عليه السلام مقابله ځین بد بد عمل نه کنا او صد عن السبيل او منه شې د سيلار نه اهدايه ته تنصیب نشو او ما کې د فراون الا في تباب او نو چله فراون مگر په تبای کې ارسي چ کول تبای کې د هر تکه ومو کرولای که ویا ګور الله اوسته نخلاس دی چې څه کوي نو ځان لیکي دی چې څه داملټی نو ځان ته لټی په پهلا په کرا راګيري او دا د هر باطل پرस्कार ده سوانو ویم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللذی آمنا ویوہ صلی چیمان راولیو یا قوم اتبعون احدکم سبیل الرشاد اے زما قوما زما خبرو زه هدایت کوم تاسو ته دلاري د کامیابه راوند تاسو تل لرنی د کامیابه یا قومي زموږ قوم ما انما هذي الحيات الدنيا متاعن بشغذا جند دنیا چ دي دلګه دا زابې تبار زده وان الاخرته هي دار القرار او ویشکا خیرت چې دی هغه کور د آرام دی مانا مل سییئتن چې چا, چا عمل کړي په دې دنیا کې بد لکه شرک شو او فلعز الا مثلها پس بدله ونشي ور کولې د هغه مغرداغي په اندازہ امنا مل صالحن او چې عمل کړي په دنیا کې عمل صالح په سنت من ذکرون او انسا ناری نیو کزنانی و هوا مؤمنون او پا دی شرط باندی چه موحید بی فولائی که دخلون الجننتا پس دغا کسان با داخل شی جنتا یرزقون فیها او دیل و رزق ورکولی شی پاگی که بغیر حساب بے حدا و بے انتہا ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاتي اذن ما قومان سديما لراچ زتا سول دعوت در کو ما اخلاصي تا کامیابی سره وته درو نني النار او تاس ما را بله ورتا دکه تاسوما را غواړی چې دکوفرو کوم پله باندېوش کبي او شکو کوم دله سره مع سلیبي علمه د هغه چا چې نمال له پغبان د سالم داورتهبلل ديوا ارو کوم ال العزيز الغپه او بلم دعوت تر کوم تاسوله اګه زادتہ جذور اوردم او بیا هم بخون کې زېږ غناہوںو دا جنت ترابلل دي لا جرمه خام خا شک نشته په خبره کې انما تدعوننی الیه جبې شکا تاسو مال دعوت را کوي په طرف دعوا جا ليس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرۃ چینیشته اوله را حق دبلنی نه په دنیا کې او نه په اخرت کې وانمردنا ايل الله او به شکه زمو واپس کېدل الله تزي وانل مسرفين هم اصحاب النار او به شکه د مشرکان چي دي د حد ناوې ځونکي دا جهنم يان دي فَتَذَذْكُرُونَ مَا قُولُ لَكُمْ نو اے قوما یادوه اے بتاسو اغا نصیحتو اغا خبری چزی تاستاکوما و وقت بطیره نو بیاو دی پاسی ارمان کواه نو و فوضو امری الله اوزو حوالکوما طولخ پل معامل اللہ تا کتاسو تاسو کواه نو نما پلہ په توکل کولې ان الله بصيرٌ بالعباد بشکره للی ذن کې په حال د خپل بندیانو اتردی پوری درجه ل بیانو موسی عليه السلام دا بیان په میانس کې فوقال لا سيئات ما مكروا بشکره موسی عليه السلام لره دا تولو مضررنو مصبتنو آغنا چیزی فیراؤنیانو کم مکر و فریب کن وحاق بی آل فیراؤنسو اول عذاب او نازل شو پا فیراؤنیانو باندیر دیر بد عذاب اغدار انارو یو رضونا علیا ور روان دې کول شي په او دوه و عاشिया په صحرا په ماهام کې عذاب قبر عذاب برزخ ويومہ تقوم الساعه او پاورت اورت چې قائم شي قیامت او به لشي دله طرفنا ادخلوا دل على فرعون شدل عذاب چې داخل کې فرعونیان کنا اگه صح عذاب تا دی خلال صح عذاب نئی لی دلی ویدیت حاجون پن اویات کا دا قابل دیا داشت دا چې جگڑی و قیدی پلمینز کے پا پل جہنم کے دلتا ام جگڑی ویلتا با ام جگڑی فیقول الضعفاء لیلذین استکبرو نو بوئی اغا کمزوری چه سرائه نو سعقل نو زکا بلپس روانو دانا چه بدن نکمزوریو رائه نو اغی کسانو تا چه اغی زان لوی گانا لیو زانو مشران کلیو پا دینو دیبو اتووی انا کننا لکم تبان منگا خستاسو تابی دارو ستا اسخی کټیو طبیعه او طبیعه تبان فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نوایا تاسو نن تاسو کول شي چې لري کې زمونږه سلګ برحه د یوورو لګون د سپکې را باندې کړه قال الذين استكبروا بویا کسان چې لوی کړوا ان كل فيا مغدول په کې ان الله قد حكم بين العباد بيشك الله فاصلا كده بنديان په مینس کی د دینه محرومش نوذله جهنم ملائکوت مينت کین وقال الذین فی النار وبیا کسان چې په جهنم کې دي لخزانه ته جهنم مدعو ربکم اغه ملائکوت تاسو دعا غواړې ته دعا درخواست دی سوالو کای مونږ له خپل ربنا يخفف عنا يوم من العذاب چسپکې زمونږ نه یو ورځ عذاب قالوا ابو اي ملائک ديتا غلطي بوته خو هي او لم تکو تعتيكم رسلكم بالبينات ولن ود دا خبره داسي چراتلل بتا استا پیغمبران استاسو پڑیر و صفا بیانو نباندیم راتلل با چوٹی با که نو آ او بلا ابویچ آو آو راغلیو قالو فدعو نوبوی ملیکو چپخپل سوالو کهکن مونگدل سوالو کو فدعو غاند اللانا وما دعوا الكافرين الا في غلال او نه دا دعاو سوال کافرانو مگر په ګمراهي کی څومره سوال کين دوی رو به ته الله طرفنا قهر او غضب ميلاوي ان لننصر رسلنا بيشکه خاموغه مدد کوي د خپل پیغمبرانو والذین آمنوا ذٰلِکَ سَنُؤْمِنَانْ فِي الْحَيَاۃِ الدُّنْیَا پز ژوند د دنیا کې هم لکه موسی علیه السلام او داغمر ګری او یوم یقومُ الْأَشْهَاد أپا ورځ باندې چودریږي ګواهان یوم لا یَنفَعُ الظَّالِمینَ مَعْذِرَتُهُمْ هغه ورځ باندې چیست په دېوارن کې دي ظالمانو مشرکانو ته د دې باندې و لهم اللعنتو دا دید پار لعنت تے رحمت نشتا و لهم سوء الدار و دید پارا دیر بدکور دا قیامت تے چی جان دے خیستا کور نشتا و لقضات اینا موسا الہدا او یقنان ورکل موسا علیہ السلام تاعین ادایتو رہنمائی طورات توراتنا بني اسرائيل الكتاب ا وركم غبيا بني اسرائيل تا دغه كتاب تورات دي رزمانه هو ذو ذکر ال للالباب دا کتاب د الله هدایت او دغه اصلاح و او دای برتونو سیه تو د پار دا کلمندو فاصبرنوا وعد الله حق ثوم صبر کوا لکه موسی علی السلام چکرلو صبر کوا به شکاو عد الله د قیامت رښتیا ده واستغفر لذنبکاں او بخنغواله د پاره د خپلې غلطې او خدایې چې امکان یې وی شي خو ندي ستانه امکان شته نو دا امکان د پاره بخنغواله حملم د رب کا او پاکی بیان کا پهمد د خپل رب سره چې دله توید د بال العشي والب کار هر وختې په صحه په مازی ګر کې تا وختونه دي که نه ددعوت انله جالوونه یاله ب شکه کسان چې جګړی کوي دلا پیاتون کي بغیر سلطانن عطاهم اب خپل سراسو دليل نشته ان في حضورهم الا كبرن نشته د دې پسینو کې بل څو ایمان او یقینو سره الله کتاب لا نشته د دې پسینو کې الا كبرن مگر زده صرف د زد نړه کیږي ما هم ببالی او نشی رسوله سرتا وسه دې را زطب دی دې وليکن رسوله خنشی کنه دې سره به داسې دنیا نزیخه فاستعذ بالله چې د دشمن دوم زور دی نه تپنا واړ د الله په ذات سره بل څوک دې نش د د د شمامن او صرف الله بچکل کو نو پهناواړه دله په ذات سره او دعا اواه چله معنانه جوړو کف نو حور ونا وو به کم شورور انسمول بسیر او بشک لاوریدون کې د قبل لون کې او غې د هرر حال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس خامخا دا پیدا کول د اسمانونو د زمکو چا لکړی دی دا ډیر لوی دی د پیدا کولو د خلقو نه د انسانانو نه زی پیدا کول څه دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي د الله په قدرت باندې وما يستوي الاعمى والبصير او ندي برابر په دنیا کې هلون او لیدونکو هلون او لیدونکو څوک دي قران تفسیر کوي والذين امنوا وعملوا الصالحات عمل کې صالح دا بصیر دي د لیدونکو وللمسیء او ناغ ګننګارون اړوندې کړه الله یزان دې برابرو قلیلما تتذکرون لږ دې پتا څوکې عبرت اغستن کی او په خبره پوی دن کی په خبره دې رکام خلق پوی الله ویو ان الساعه لاتیه تون بشک قیامت راتلون کې لا ره بفیا نشه شک دا په راتلو کې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق یقین نکیم پس سبحان لیذ اللہ په با توحید باندې وقاله ربکوم ادعونی استجیب لکم او لیذی رب استاسو جماع تاواز کاوې زمانہ سوال کاوې مزوب استاسو سوال قبلوما ان الذین استكبرون عن عبادتی او بے شکاہ کسان چلوئی کی زمان دے عبادتنا زمان دے دعانا ما کوي غیر اللہ پا مخاوستے دے سید خلون جہنم داخرین زردہ چې داخل بشی جہنم تا ډیر زلیلہ او ډیر رسوا الله اللذی جعالک لکم اللیلہ عقلی دلیلنا الله غزا ته چې ګرځولې تاسو د پاره شپه لته سکنو چې آرام او کې پدې کې او اور وځي دارنا او وخانا چې خوارشه پدې کې ان الله لزو فضل علی الناس بشکل لا ډیر دی په خلکو به حدا دی ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر الناس لا شکرون چنه الله ده نعمت شکر نادا کوي الله احسان نموني داوی د دا چا احسان ده دا چا فضل له انورونو مناخ له ذالیکم الله ربکم دا سی په تونه چ بیان شو ذا الله رب تاسو ده وی پی جن خالق کل شیء پیدا كون کې د هر یو شیء لا اله الا هو نشته لا يقضى بنده مگر یو الله دی فناتو فكون د تاسو چې عبادتګي شروع وکړه کومپلول ټکلې شوې قزا الکایوفکل ذینا الله اذا ارسكنو لټکیخه دا خاص خلق دی اومذقسی اړول شي د الله توحیدنا هغه کسان کانو بی آیات اللہی اجحدون چی دا اللہ دا یا تونو سر ازدوی بس بد لگی کنا دا گا خلق بل پلارو لش اقلی دلیل او سامارا بیان کلا بل دلیل الله اللذی جعل لکم الارد قرارا اللہ آغا ذات تیج گردو لیستاو دا پارز مکازای دا ارام والسما بنان او اسمانی ایپی ده پاسا چت جوڑ کرده داسې دانسه کور بطاله سوک جوڑ کی نده اگه پا کور کی او غیر اللہ تا چی غیوه چی علوه ازوانا بدبختا و سو ته ازان تا اگور شیشه کی تا خواه اللہ پیدا کرده تاسو لی شکلونه در کردی فا حسن سو ورکم ندیری ایخ استکلی دیست تاسو شکلونه اے نور ساروتمو گور کنا وګد وګد مخونه ای دی اته وختونه ډک دی رضان تن گورای ورزاقکم مینت تویوا اتم اته سول یع عزتلار کړی ډیر صفاح او ستران زالیکم الله او ربکم خپل رب نو شی پی جاندے تاسوال الله داسې په تو نه چې بیان شو د الله رب ستاسو نو دې نوزو ته आवाज کنا فتبارك الله رب العالمين تبركات قصي من دیوے وبرکات خلہ سر دی الله برکتن والدی الله رب العالمين پالن کے ذمخلوقاتو ذبل جانا برکت مغوالان هو الحيو ذل الہامی شجوندے دے لا الہ الا هو بل نیشتېبل کارساز او حایتروامګر الله دې فدعوه مخلصینا له الدين الله صحیح کې الله را وبلې خدا سه حال ک خلقو پښاننه جداولیا او په خاطر باندې دی ولک صلیلش زره پیغمبران داسې جرګي ولراوله مخلصین له الدين چ خالص كون کې شې الله لرب لنا چې زول چانوم پکې نه وي الحمدلله رب العالمين شکريه و ابن كثير وي چې چا دا کلمه وي چې لا اله الا الله نور قصيده دا وي چې الحمدلله رب العالمين ولي ډېر نعمت توحيده او په هر نعمت شکريه ادا کول لازم دي کنه ها ځکه تمام صفات عنا ده کمال خاص الی الضی چربد مخلوقاته قل انی نهی تو او ایوا تعجزم نکړی شویمه ان اعوذ الذین جزبندگی وکمداوی کسانو تدعون من دون الله چتا سو تشغی وای بغیر د الله زذینه مونکړی شویمه دا کلالن نو ما جان یل ویناتو میر ربی کله چې راورسې زماته دلیلونه د توحید او ځ خپل ربنه زکه دلیلونه کې نور سنې او دا یي چې خلق د شرک نه منې نو نو هیته د شرک نه منې شوهه او امرته د توحید امر راته شوهه دی وژنہ مبلعالیه او دا محققین وی چې امر بالمعروب او نه عن المنکر سمانا چه امر بالتوحید او نه دا شرک نا دا محقق دیزین اے معلومی گو و امرتو ما تا امر کرش نسلمان لرب العالمین چزو تابدار شم خاص در عبد مخلوقاتو ذکر کرو عفاقی اوس انسان له نفس کې دلیل بیانې ځان تا ګوراته ولذي الله اعزات خلقکم من ترابین جثاسو پیدا کړی اې د خاورونه اجزیکوا لوی مکا ثم من نطفه بیا ذنطفینا ثم من علاقتین بیا جمشی وینوا ثم یخرجکم طفلن بیا تاسو را وست ما شمان ثم نبی استاد تربیت شروع کو غزاے له پیدا کړې رلتیفه لتبلو وشدکم چورسه زوانتا ثم بیا دلډی رو مر درکو لتكونو شیوها چې شتا سو برډاګانو چرت سم وخت درواند را شيخان ومنکم مې یطق ما من قبلو او بازې پتاسو کې داسی ټولنا بازدا سې چې ری وفات کړي شي مخکې د بلوغ نه یا مخکې د شیخو خات نه ولتابلو واجل مسمن زکه بړهغان کوي چورا سغه نتی مقرر شي پوری نیت نه دا لري نو کار سومرو وخی ولعلکم او د دې لپاره دا ارس دربان دراوستو ادوار چه دوار خمسا دی اکا دوار سدی چې تاسو سو چهو فی کرو که زانتا که نا نوم با پدی پوش شه چه اللاشتا دهریت ناو بچ شه پلی که اللہ نوی مستا پا دی بدن که ابل کار کهو چې ما شموی نبی آزوان شوی ابیارو رو روان شو په کوداوالی باندې نستا دا خوا خدا نا و دادا سی او ذات تے چگه اختیارات غستی رو علال لکم تاقیم دی تصوچو که کنکا هو اللذی اللہ ذات تے یحی و یمیتو چنفا و نقصان داغ پلاس کی دی لویا نفس دے جون و لوی نقصان موت دے دے جنس ذکر شنو جون دی کول کئی او مڑکول کئی فذا قدامرن کلا چی را دو کی دیو کار او فنمای یقول لو کن فیکون زمرو تاساندا وای کارتا چی ش نو موجود شي الہم ترایل للذین یجادلون سرورمزل زیر د مجادلین جګړی نګوریا کسانو تا چی جګړی کی د الله آیاتونو کی ته بہت او هغه بیا پله زنه تعویل کوي اجګړی کنا انایصرفون الله یذیکم په لوالو نشو ذحقنه الذين كذبوا بالكتاب وبمارسلنا به رسلنا دا دوه خبري دي نو څه داغه کسان ني چې درو جن کړي ز الله کتاب او هغه دین چې لګلې دي موږ پاره یی باند خپل پیغمبران توحید سنت دشمنان دینو فصاو بیا لمونا زرز چپویا بشي او ير په سختو کې وپراتېنو ازل اغلالو فی اعناقہم چې ګربند باد دی پڅټونو کې وی پلان تاکو نچي والسلاس روزن زیرنا به پخبو کې وی یسحبونا فی الحمیم راخله بشي په ګرمو بو کې ثُمَّ فَنَّارِ یُسْجَرُونَ أَبِيَأْ فُرْقِي یُسْوُذُولِشِي ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ بیا وته ویلی چې شارټونه ولورکی کنا بیا وته ویلی چې دماغ دې شو توازن او ویلی شي دېتا اِنَّمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کم دی چرته دی چې تاسو بالله سر شریکان کولو بغیر د دا الله نه تاسو چيننن سوځي د شرک په سزا کې ښا قالوذي وو وي ظلوا عنا رخصو زمون نه رخصو زمون نه بیا به درو وي بلم نک نذو من قبل شيئا ننمغه خو دنیا کې بل چاته आवाज نه نکړې ده شریک معنا وکړه چللاو ته ییتا اوس د شرک او حکم ناغي سوې مونږ خویر یرل الله آواز نه وکړې خپو ییږي چې دا شرک دی بل لم نک ندعو من قبل شیئا بل کنو مونږ چې مونږ آوازونه کړې دي مخکې په دنیا کې سشیتا حس چې دا آواز نه کړې کزا لک یغل الله الکافرین دقس ال لا بیلاری دا کافران خلق زالکم دا عذاب چده دا حمیم او جحیم چدی دا پا سو بما بی ما کندم تفرحونا فی لردی بغیر الحقی دا پا سبب دا غی چوی تاسو فخر کوون کنکی پا زمکا کی پناقا بانده پناحاق دی مباتل ام دمرا فخر کن دمرا خوش آلی ام کولی چنن شبی برات تے انن شبی جمرات تے تفرحون فی بغیر الحق حق نو اته سودمر لوی کوله یوا ومیه کنتم تمرحون اب سووب داوی چ تاسو بګی مستیوم کولا په شرک باندې مستی کوي دا خلق او دخول ابواب جهنم خالذین فیها داخل شه دروازو ز جهنم ته ہمیشہ به پدی فَبِإِسَامَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ دير باد زيد دير نا کار زيد دا وی خلق او چلوې کړه او په دنیا کې د توحید نه موحدین ته سپکاته حذیپور او ټوکې مسخري کوله فَصَبِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ الله پیغمبر ته یذیم استه تم وګوره صبر کوا پېښکواد د دا الله رښتیا ده از عذاب مطالبه وم کا فیمان اورین نہ کبا ذلذین عیدہم کم اخیو تا تا با زیع عذاب چمون زی سر وعده کو نوستا سفرد نشته بگه او ن توف فین نہ یاقبز کتالرا مخکی مخکی فیلنا یرجعون نو خاص مونتا بدی واپس کول شیخه او فصلی خلا پرتی درسل لارولم من دی اقنن لگلی دی پیغمبران مِنْ قَبْلِكَ ته یواځ ن په د میدانان کې ین لګلی د مونګا ډیر په غبران مخکستانه من نو من قاس نهعللی کا بعضېديناغ دي چې موږ بیان کړيتهتهقرآ کې او من نو ملم نخصولی کو او بعضې دي هغه پې چې موږ نهدي بیان کړي تالیکن خو لا د ټولو ګورهنو چې اختار ور نوخه وما كان لرسول او نشت ده اختیار ده حسی او پیغمبر اینیات یا بی آیت چراشی پا معجزی سرا اللہ بی اذن اللہ ہمچه دا اللہ حکموشی نو علا پیدا جا امر الله کل چراشی او حکم دا اللہ دا قیامتو قضیب الحق فیصلبو کلیشی پا انصاف سرا وخسرا نالک المبتلون اسوک برسواشی رسوابشی پدغه زے کې باطل فرص خلقو کو دنیا کې هم قضيه بالحق او کاخرت کې هم الله الذي جعل لكم الانعام الله غزا ته جګر زولي ستاس ستا د ستا دا ساروي پیدا کړی لتر کاو منها سداسي دي چې سوړلی وکوي پاغي باندې امینہ تاکلون ابا زی او دي چراغینه خراکه و ولکم فیها منافع استاذ په اړ په دې سارو کې ډیر فایدی و ولسب لو علی حاجه تن فی صدورکم خراکیوم کوه او چوره سوی په سارو باندې خپل ضرورتونه جستازو پوزلونو کې یو ارمانې کنا هغه باندې اغا ضرورتون پا دی رسو اینو پا علی آوال الفلک تحملون پا دی سارو باندی پوچ از مکاو پاکشتو باندی استاسو دسورل انتظام کولشیم ویوری کم آیاته اولا خیطاستا پل نیخ نشانی دفل قدرتا پا هر سکی جوه فا آیات اللہ تنکرون او کوم یو قدرت د الله باندې تاسو انکار کوئ یا اي ايات الله ایتنکرون کوم یو نعمت الله ده نعمتونه چې تاسو یې نه منئ چې دا بل چا ده ابلم یسیرو فل ارضی د دینکار او کفر پوجا مالکونه ته بشوي اې دینګرزی پزماک کې فین ذروچ اوګوری کې فکنه عاقبت الذین من قبلهم چې بیا سره نشه انجام اواقبت دا خلکو چې مخکدین وو كانوا اکثر منهم هغه ډیر زیات بو شمار کې ذین وو شد قوهن ډیر سخت وو د دینه په زور کې و آثارن فل ارضی او پاړولو د زمکه کې فماغن عنو ماکانو یک سبون او اس پیداورنک داغی لیا او اس دفنک داغی نعذاب او اخپلو کارونو کسبونو <تصف> اللہ وی دین سنو جوڑی گی فلما جا تم رسولون بالبیناتی کل چراب اغلل دیتا پیغمبران دادی پڑیرو واضحا مسلو بیانونو سرا و معجزو سره فريحوا بما عندهم من العلم دي بخشاله شو فقريبي البندي جدي سرس علم ودنيا الدنيا بحق علم باندي طا تجربه وبندي فقريبي بخشاله يا نور علمنا جوار سرو نبغي به فخرك وبغلت باطل علمنا فقريبي بخشاله او د پیغمبران و علم تب ایسپک کاتو وحاق بیم ما کانو بیستازیون او نازل شپ دی بانده اولتا او اعذاب چیدی ور پورا ٹوکی کولی حاقا تکا دی خیال داو چی پا دی خلق با عذاب رازی خوا حق پرستیادول او اللہ ایغا اولتا پا غیر آگئے ولم ما را او باسنا عذاب زمون قالوا مننا بالله وحده لا شريك له التوحيد چغایوالخا عرف فطرت پاک راهکارا شکلخا وی وی چمون گئ ایمان راه اولی با الله باندی په توحید سره وکفرنا بما كنا به مشركين توبای داغه عملنا داغه شرکنا چمون با الله سره شرکوون الله یوه د تیر شکن داغه واخ نه ده دا, دا کتاب واخ ویلی و وی کنه نو ډیر ګټه فائده به واخ فلمیا کوین پاوهم ایمانهم پس نو چې فائدو ور کولې دی لره ایمان د دی, دی لمه را او با سنا کل چې وی دي د عذاب زمونګه او دا وا زی دی سنت الله الاتی قد خلت فی عباده دا د الله دستور دی دا د قانون دی چې په دا څه وخت ایمان نقبلیګیم الاتی هغه سنت قد دخلت فی عباده چې دا تیر شوی دی په بندیانو د الله کې وخسران علی کالفورون او تبا او برباد شو او رسوا شو وداسی وقت کی کافران خلقوں عرصی خرم